Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la lanabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala illa wa antum muslimun fa kalami, wa khairal huda hudamu muhammadin wa syarrul bid'ah wa kullu bid'atin bid wa kullu dhalalatin finnar dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwani wa akhawati fillahi 'azzaakumullah alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar, ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "Tolak bela ilmi Faridatun Alakul Muslim". Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim. Maka saya berharap kepada para hadirin dan hadirat untuk menghadirkan dalam batin kita bahwasanya kita sekarang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap ikhlas dalam ibadah ini ya, seluruhnya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kumpul-kumpul kita di tempat yang berkah ini dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Ah. Amin ya rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ajaran al-imam al-Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Dan ini buku yang saya tulis sejak tahun lalu, dan saya hanya sempat mengumpulkan sekitar 18 poin. Ya. Saya pilih dari perkara-perkara yang sering ditinggalkan oleh masyarakat kita di Indonesia, yang kebanyakan masyarakat kita Berafiliasi kepada madhab syafi'i Dan mereka mengagungkan Al-imam syafi'i Dan mereka mengaku bangga bermadhab syafi'i Namun ternyata di sana ada penyimpangan-penyimpangan Hal-hal yang sudah Ditegaskan oleh imam syafi'i Namun justru mereka Melanggar perkara-perkara tersebut Entah mereka sadari atau Mereka tidak sadari Perkaranya lebih menyedihkan Tadkala ya, Ajaran-ajaran Ajaran-ajaran madhab syafi'i tersebut Sebagiannya dijadikan olok-olok Dijadikan bahan olok-olok Bukan oleh orang awam Tapi dari tokoh-tokoh agama Yang mengaku bermadhab syafi'i Maka kita dengarkan hal-hal yang aneh ya, Seperti sebagian orang Ada yang memperolok-olok masalah jenggot Ada sebagian orang memperolok-olok cadar Ada sebagian orang memperolok-olok masalah Ya celana di atas mata kaki, ada sebagian orang perolok olok masalah merapatkan saf ya dan lain sebagainya. Ya. Dan perkara yang menyedihkan yang baru-baru saja kita dapati kabarnya, ya, yang berkaitan misalnya dengan masalah mengucapkan selamat Natal. Ya. Ini muncullah tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadap syafi'i yang Melanggar ya, ajaran madhab syafi'i dalam hal ini Bahkan mereka bangga Sebagian mereka ada yang Bahkan Mengisi pengajian di gereja Sebagian mereka ada yang bersolawat Dengan solawat nada lagu gereja ya. Bahkan yang termasuk cerita lucu yang saya dengar Ada anak-anak yang pergi ke sebuah tempat Ke sebuah toko mungkin Ingin mencari Santa Claus Ditanya Santa Clausnya kemana? Santa Clausnya lagi sholat. Nah, ini luar biasa. Ini mungkin tidak ada kecuali di Indonesia. Ya, menakjubkan ya, menakjubkan. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, uh, kita perlu mengingatkan masyarakat tentang perkara-perkara yang ternyata sudah dijelaskan dalam Madzhab Al Imam Syafi'i. 18 perkara tersebut. Yang, yang dijelas oleh imam syafi'i atau madhab syafi'i Seperti hukum memanjangkan jenggot Bahasanya ini jelas disyariatkan dalam Empat madhab termasuk diantaranya madhab syafi'i Contohnya tentang haramnya musik ya. Ini jelas ijma ulama Diantaranya dinukilkan ijma oleh para ulama syafi'i ya, Bahasanya musik itu haram Namun kita dapati ternyata ya, Mereka bermusik-musik Ya Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabuh dengan orang-orang nasara. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut madhab syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok, ini juga telah dijelaskan dalam madhab syafi'i. Dan saya sebutkan sekitar ada 18 poin, namun pada kesempatan kali ini tentunya mungkin kita tidak bisa menjelaskan seluruhnya namun kita akan jelaskan kita pilih beberapa poin yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya dalam kesempatan lain kita bisa melanjutkan bedah buku yang saya tulis ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan buka pembahasan tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit dari biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Barang siapa yang memiliki buku silakan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala Ya, beliau ya, dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Askolan dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza ya, di Palestin. Uh, tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas Tahun di mana Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia maka disitulah lahir al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tatkala beliau berusia dua tahun ayahnya meninggal dan beliau berada di Palestina akhirnya ibunya membawa pulang al-Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya karena Imam Syafi'i ini al-Quraisy. Dia dari suku Quraisy dan kita tahu nenek moyangnya tinggal di kota Mekah. Maka tatkala ayahnya meninggal ibunya bawa pulang al-Imam Syafi'i di kampung aslinya yaitu di kota Mekah. Disitulah ibunya mendidik Al Imam Syafi'i. Sebagai peringatan bagi kita, bahwasanya banyak ulama berhasil gara-gara pembimbingan -gara ibunya. Lihat Imam Syafi'i, bapaknya nggak ada, ayahnya tidak ada, yang membimbing adalah ibunya. Namun ibunya tegar, ibunya tegar dalam membimbing Al Imam Syafi'i. Rahimahullah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya uh, sebagian sebagian ulama mengatakan bagaimana kita ingat waktu kita kecil, ibu kita ngantar kita ke masjid untuk sholat subuh, ibu nunggu di luar. Kita ditungguin sama ibu untuk lasakan sholat subuh ber, berjamaah. Kemudian pulang diantar kembali. Kenapa? Sang ibu semangat agar anaknya terbiasa sejak kecil sholat ber, berjamaah. Jadi peran ibu sangat penting. Karena ibu yang sangat dekat dengan anak-anak. Ya. karenanya Lihat bagaimana Imam Syafi'i berhasil ya, dibimbing oleh ibunya. Maka al Imam Syafi'i kemudian menutup ilmu di kota Mekah. Tatkala usia 7 tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian... Tatkala berumur 10 tahun, beliau sudah menghafal kitab muwatta, kitab hadith. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Alimam Syafi'i itu Al muwatta, Syafi kitabnya tebal. Isinya hadis hadith, -hadith. Ya, ribuan hadith. Ya, ternyata sudah dihafal Alimam Syafi'i, waktu berumur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Majhudhi Allah, falah mudzallalah, ma'jud lil, falah diyallah. Wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya baghdah. Ya ayuh lidzina amanu takul Allah hak tuqatih, walla tamutunna illa wa antum muslimun. Fina asan al kalamikalal Allah wa khair al huda huda Muhammadin sallahu alaihi wasallam. Ashhar al amuri muhdathuha, wa kullah muhdathin bid'ah, wa kullah bid'ah zulala, wa kullah zulala fil Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhawati fillahi a'zakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar ya, dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim.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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antumuslimun. Fa inna ahsan al-kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa bid'ah wa bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Para dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani dan akhwatati fillahi 'azzaakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa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 Tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di hari di mana Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Namun yang jelas, tahun di mana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah meninggal dunia, maka disitulah lahir Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Setelah beliau berusia dua tahun, ayahnya meninggal. Dan beliau berada di Palestine. Akhirnya ibunya membawa pulang Al-Imam Syafi'i ke kampungnya yang sesungguhnya. Karena Al-Imam Syafi'i ini Al-Qurasi. Dia dari suku Quraisy.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 Sejak usia tujuh tahun beliau sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur sepuluh tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta kitab hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Al Imam Syafi'i. Kita... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. ما يحيي ذلله فلا مذلل له وما يذل فلاهدياه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونبيا بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله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 Dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Ah. Amin ya rabbal Alamin Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa natubu ilaih Wa na'udhu min syururi anfusina Wa sayyati amalina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwani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 tentang buku ini dengan menjelaskan sedikit Dari biografi Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Barang siapa yang memiliki buku silakan Buka halaman sebelas ya dan seterusnya Secara singkat Bahawasanya imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, Beliau ya Dilahirkan pada tahun 150 Hijriah Di Ascolan ya. Dan ada yang mengatakan Beliau dilahirkan di Gaza ya, Di Palestine Eee uh,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 Tatkala usia 7 tahun beliau sudah hafal Quran, sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwattak, ya. kitab Hadis. Ya, ini menunjukkan cerdasnya Al Imam Syafi'i itu Muwattak kitabnya tebal, isinya Hadis-Hadis, ya. ribuan Hadis. Ya. Ternyata sudah dihafal Al Imam Syafi'i waktu berusia 10 tahun. Kemudian waktu umur 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa, yaitu Muslim bin Khalid al, -Al, -Al zanji al-Makki memberi menjadi ijazah itu memberi uh, istilahnya sim bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah. Ya. Subhanallah ya. Bukan bukan mufti Jogja, bukan ya. Bukan mufti Jogja atau mufti UGM, ini mufti apa? Mekah al-Mukarramah, Makkah al-Mukarramah. Umurnya berapa? 15 tahun. Antum bayangkan bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Kita 15 tahun masih ngapain ya? Nggak tahu masih ngapain. <laughs> Ya, yang Syafi'i ya. sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum <gifat> sampai sekarang belum bisa bahasa Arab. Makanya saya pernah ditanya sama seorang Ustad, saya ini belajar ilmu, tapi saya merasa jadi saya kok ujub lama-lama Ustad. Saya bilang apa yang kau ujubkan? Saya jawab begitu. Apa yang mesti kau ujubkan? Kamu mau ujub ilmunya nggak ada mau diujubkan. Kalau punya ilmu baru ujub. Ilmunya nggak ada bahasa Arab aja nggak bisa mau ujub. Nanti dengan kalah dengan anak-anak Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Eh, ente sudah gede belum bisa bahasa bahasa Arab. Apa yang mau diujubkan? Ujub tidak pada tempatnya. Ente kalau ujub punya ilmu banyak, pintar, ah itu ente mungkin ujub ada pas meskipun itu keliru. Ini enggak ada sebab ujub kok ujub. Enggak bisa apa-apa mau mau ujub. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah 15 tahun sudah diberi izin untuk berfatwa di Kota Mekah luar biasa. Setelah itu berangkatlah beliau ya ke Kota Madinah karena di sana ada Al-Imam Malik, Imam dari Al hijrah Imamnya kota, Madinah. Berangkat Al-Imam Syafi'i, belajar ke Al-Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah.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 Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan rahmatullahi wa rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa, nasta wa, ilaih, wa na min shururi anfusina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 Fa inna al-kalam wa khair al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani dan akhawati fillahi 'azzaakumullah alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa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 Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhladhina amanu attakullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antumuslimun. Fatin asan al-kalami kalimullah wa khair al-huda huda muhammadin sallahu alaihi wasallam wsharul-amuri muhdathuha wakullam muhdathin bid'ah wakullam bid'at zulala wakullam zulala fil narn. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, ikhwani wa akhwati fillahi Azzaikumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa.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 Tatkala usia tujuh tahun beliau sudah hafal Quran, sudah hafal Quran. Kemudian tatkala berumur sepuluh tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta, kitab Hadis. Jadi ya, ini menunjukkan cerdasnya Al Imam Syafi'i itu Muwatta kitabnya tebal, isinya Hadis-Hadis, ya. ribuan Hadis. Ya. Ternyata sudah dihafal Imam Syafi'i waktu berusia sepuluh tahun. Kemudian waktu umur lima belas tahun beliau sudah diizinkan oleh gurunya untuk berfatwa, yaitu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 Al-Imam Malik Imam dari hijrah Imamnya kota Madinah Berangkat Al-Imam Syafi'i Belajar ke Al-Imam Malik Disebutkan dalam sebagian riwayat Al-Imam Syafi'i Waktu datang pertama kali Kota kota Madinah Dia mendapati majlis Imam Malik Sangat luar biasa Banyak orang yang hadir Dan dia kebetulan datang Ke belakangan Agak terlambat dia Beliau ya, Rahimahullah Dan beliau kebetulan, kebetulan Tidak membawa pena Dan tidak membawa kertas Sementara Imam Malik menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallam. Imam Malik punya majelis hadis. Kitab muatoknya diajarkan di kota Madinah. Maka tatkala Imam Syafi'i tidak membawa pena dan tidak membawa kertas, maka mulailah dia mengambil air liur dari mulutnya dengan dengan jarinya. Maka kemudian dia tulis di tangannya. Ini semangat dia untuk apa? Catat pengajiannya. Jadi, apa yang dia tulis yang enggak ada ditulis hilang pasti. Al Imam Malik heran. Karena itu perkara yang menarik perhatian Imam Malik. Setelah pengajian dipanggillah Imam Syafi'i mengkuh lakukan. Saya karena kan ngejek, kok Imam Malik ngomong dia apa tulis pakai apa? Pakai air liur ya. Imam Syafi'i bilang saya tidak buat apa-apa, Terus Imam Syafi'i mengulangi seluruh hafalan yang dia dengar ya. Padahal tidak ada yang tertulis. Kenapa? Karena kalau... Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala warahmatullahi wabarakatuh inalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتو مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barhadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, ikhwanى و اخواتى فى الله,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 dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بيتة ضلالة وكل ضلالة في النار برهادرن حضرات yang di rahmati oleh Allah subhanahu wa taala, ikhwanى وأخواتى فى الله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 Perkaranya lebih menyedihkan tatkala ajaran-ajaran ya, madhab syafi'i tersebut sebagiannya dijadikan olok-olok. Dijadikan bahan olok-olok bukan oleh orang awam. tapi. Dari... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina. Majhudhi Allah, falah mudzillah, wa majdillah, falah diyyalah. Wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya baghdah. Ya ayuh lidzina amanu takul Allah hakatukatih, walla tamuthunna illa wa antum muslimun. Fina asan al-kalamikalamullah wa khair al-huda, huda Muhammadin sallahu alaihi wasallam. Ashhar al-amori muhdathuha, wa kullah muhdathin bid'ah, wa kullah bid'ah zulala, wa kullah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 Dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Ah. Amin ya rabbal Alamin Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad <coughs> Rahman Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah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 may yahdihillahu fala mudillalah wamay yudlil wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah bid wa kulla bid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 may yahdihi Allah fala alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna ahsanal wa khairal huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nirahman rahim assalamu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 Fina asan al-kalami kalamul wa khair al-huda huda Muhammadin sallahu alaihi wasallam w-sharul amuri muhdathuha w-kullu muhdathin bid'ah w-kullu bid'atin dzalala w-kullu dzalala fil Para hadirin dan hadirat yang di oleh Allah Subhanahu wa Taala, ikhwani wa akhwati, fil lahii, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa.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 Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar demikian juga panitia agar mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa Wa syahdu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam washarul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwani wa akhawati fillahi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 Majhudillahu falahudillallah mu maut lil falahadiyallah. Wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya baghdah. Ya ayuh lidina amanu takulillaha hakatukatih. Walla tamutuna illa wa antum muslimun. Fina asan al kalamikalamullah wa khair al huda huda muhammadin sallahu alaihi wasallam. Ashar al amori muhdathatuh. Wa kullah muhdathin bid'ah. Wa kullah bid'ah zulala. Wa kullah zulala fil nar.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 Dicatat sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya Rabbat. alamin. ya Rabbat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah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 Wa sayyati amalina Ma yahdihillahu falamudillalah Wa ma yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhladhina amanu attakullaha haqqa tuqatih Wa latamutunna illa wa antumuslimun Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda huda muhammadin s.a.w Wa asharul umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah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 Barang siapa yang memiliki buku silakan buka halaman 11 ya dan seterusnya. Secara singkat bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala ya beliau ya dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Asqalan Dan ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Gaza ya, di Palestina. Uh, tahun 150 Hijriah adalah tahun di mana wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu. Bahkan ada yang mengatakan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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فإن أستنى الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, ikhwan, wa akhwati, filillahi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 Uh, istilahnya sim bagi Imam Syafi'i untuk apa? Untuk berfatwa di Mekah. Ya. Subhanallah ya. Bukan bukan Mufti Jogja bukan, ya. bukan Mufti Jogja atau Mufti UGM. Ini Mufti apa? Mekah Al Mukarramah. Muhammad Al Mukarramah. Umurnya berapa? 15 tahun. Antum bayangkan bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i. Kita 15 tahun masih ngapain? Tak ya. tahu masih ngapain. <laughs> ya. Imam Syafi'i ya. sejak kecil sudah bisa bahasa Arab. Antum? <laughs> Sampai sekarang belum bisa bahasa Arab Makanya saya pernah ditanya sama seorang Ustadz saya ini belajar ilmu Tapi saya merasa diri saya kau ujub lama-lama Ustadz Saya bilang apa yang kau ujubkan Saya jawab begitu Apa yang mesti kau ujubkan Kamu mau ujub ilmunya tidak ada mau diujubkan Kalau punya ilmu baru ujub Ilmunya tidak ada bahasa Arab aja tidak bisa Mau ujub Nanti dengan kalah dengan anak-anak Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab Nanti eh, sudah gede belum bisa bahasa bahasa Arab Apa yang mau diujubkan Ujub tidak pada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 Setelah pengajian, dipanggillah Imam Syafiq. Apa yang kau lakukan? Sekarang kan ngejek. Kok Imam Malik ngomong dia apa? Tulis pakai apa? Pakai air ya. Imam Syafiq bilang, saya tidak buat apa-apa. Terus Imam Syafiq mengulangi seluruh hafalan yang dia dengar. Padahal tidak ada yang tertulis. Kenapa? Karena kalau kita menggerakkan sesuatu, menulis misalnya, maka kita menggunakan salah satu indra kita untuk mencatat dan ini semakin membuat ilmu yang kita pelajari lengket. Ya. Oleh kerana orang hanya mendengarkan, Kemudian gini-gini aja. Lain dengan orang yang apa? Mencatat. Berbeda. Tatkala dia mencatat, dia menggunakan banyak indra. Pertama, mata dia, dia gunakan. Kemudian otak dia, dia kenapa? Dia harus nulis apa yang ada di otaknya. Bahkan terkadang dia menulis kesimpulan. Berarti itu sudah merojak secara tidak langsung. Pasti lebih lengket. Dan itu yang dilakukan Imam Syafi'i. Meskipun tidak ada pena, tidak ada kertas, dia tulis dengan air liurnya dan pasti hilang. Tapi tatkala dia tulis itu sebenarnya dia sudah mengulang apa? Pelajaran yang disampaikan oleh? Gurunya Imam Malik rahimahullahu ta'ala Akhirnya dimuliakanlah Imam Syafi'i rahimahullah oleh Imam Malik Kenapa? Luar biasa ini anak hafal yang disampaikan oleh Imam Malik Sampai setelah itu kalau ada orang datang Minta hadis dari Imam Malik Imam Malik mengatakan Dengarkan dari anak ini Ada wakilku siapa Imam? Syafi'i rahimahullahu ta'ala Nah demikian juga orang yang hadir dalam pengajian Saya katakan tadi Pengajian kita itu ibadah Kenapa? Karena nuntut ilmu adalah ibadah Siapa yang ragu Kalau nuntut ilmu adalah ibadah ya. Nuntut ilmu jelas ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqon yaltamisu ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Para ulama menyebutkan, kenapa Rasulullah sallallahu hanya mengkhususkan menuntut jalan menuntut ilmu? Bukankah segala perjalanan yang dilakukan untuk ibadah mengantarkan kepada surga? Orang berjalan ke masjid mengantarkan kepada surga, orang berjalan hajian mengantarkan kepada surga, ya. Orang berjalan untuk bersedekah mengantarkan kepada surga. Tetapi Rasulullah SAW tidak sebutkan yang lainnya. Yang disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam hanya barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kata para ulama, karena jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Oleh kerana menuntut ilmu adalah ibadah. Nah, orang yang hadir dalam majlis ilmu juga berbeda-beda. Sebagaimana ada dua orang yang sholat di saf yang pertama berdampingan, kata Syekhullah SAW, pahalanya bisa berbeda. Kenapa? Karena satunya khusyuk mungkin, satunya pikiran kemana-mana. Ya, pahalanya bisa berbeda padahal mereka bergandengan, berdampingan, demikian pula para penutup ilmu. Bisa jadi yang hadir rame, sama, tapi pahalanya bisa berbeda. Yang cuma dengar ngangguk-ngangguk, pahalanya lain dengan apa yang? Yang mencatat. Ya. Yang tuli, apa namanya ceramah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dapat pahala juga ya. Tapi lebih baik daripada yang tidur. Ya. Ada yang Masya Allah masuk, nempel. Masya Allah ada. Ada yang masuk, keluar. Masih keluar, pasti ada sisanya. Ada yang baru belum masuk, ting, sudah mental. Belum sempat masuk. Oleh kanya, para hadirin dan hadirat yang dihormati Allah SWT, ini sekedar saya sampaikan ya tentang bagaimana Imam Syafi'i ya di awal kedatangan beliau kepada Al Imam Malik. Sampai akhirnya beliau pun mempelajari ilmu dari Al Imam Malik, rahimahullahu sa'ala, jadilah beliau orang yang alim. Setelah beliau menutup ilmu dari Al Imam Malik, rahimahullahu sa'ala, pada tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad. nuntut ilmu juga dari ulama di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hassan Asyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa natubu ilaih wa naudzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لنبيه بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان احسن القول كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه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 Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina rahmanirahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa <t> asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika <entender> lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Bismillahirrahmanirrahim In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Billah ar-rahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Billah ar-rahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Majhudhi Allah, falah mudzillah, wa majdillah, falah diyallah. Wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya baghdah. Ya ayuh lidzina amanu takul Allah hakatukatih, walla tamutuna illa wa antum muslimun. Fina asan alkalamikalam Allah wa khair alhuda huda Muhammadin sallahu alaihi wasallam. Ashar alamur muhdathuha, wa kullah muhdathin bid'ah, wa kullah bid'ah zulala, wa kullah zulala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 Seperti sebagian orang ada yang memperolok-olok masalah. Jika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da. Ya ayuhalahina amanu takul Allah hakekatuqatih, walata illa wa antum muslimun. Fina asan alkalami kalamul wa khair alhuda huda Muhammadin sallahu alaihi wasallam. Washar alamur muhdathuha, wakulla muhdathin bid'ah, wakulla bid'atin zulala, wakulla zulala fil narn. Para hadirin dan hadirat yang di oleh Allah Subhanahu wa Taala, ikhwani wa akhwati filahi. Azzaqumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini.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 Ada yang masyaallah masuk nempel masyaallah ada. Ada yang masuk keluar, Baik, keluar pasti ada sisanya. Ada yang baru belum masuk, tinggal sudah mental belum sempat masuk. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar saya sampaikan ya tentang bagaimana Imam Syafi'i ya di awal kedatangan beliau kepada Al Imam Malik sampai akhirnya beliau pun mempelajari ilmu dari Al Imam Malik rahimahullahu taala jadilah beliau orang yang alim. Setelah beliau menutup ilmu dari Al Imam Malik rahimahullahu taala pada tahun 195 Hijriah, beliau pergi ke Baghdad, nuntut ilmu juga dari ulama di sana. Di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan, Muhammad bin Hassan Assyibani. Muhammad bin Hassan Assyibani adalah salah satu murid senior dari Al-Imam Abu Hanifah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah punya dua murid senior, yaitu Abu Yusuf. Dan yang satunya adalah Muhammad bin Hasan Hassan Assyibani. Ya, As dan Imam Al-Shafi'i belajar dari gurunya Muhammad bin Hassan Assyibani. Dari sini... Kata para ulama, al-imam syafi'i melakukan ibtikar, iaitu sesuatu yang baru. Kenapa? Dia belajar di dua madrasah. Waktu itu ada madrasah semacam madrasah ilmu, metode belajar dua model. Ada namanya madrasatul hadis yang adanya di Madinah. Yang pimpinannya adalah Imam Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kenapa disebut dengan madrasatul hadis? Istilahnya pondok pesantren hadis. Kenapa? Karena di kota Madinah banyak sahabat di situ... Aisyah radhiyallahu di situ, Abu Hurairah di situ, Ibn Umar di situ. Banyak sahabat yang tinggal di kota Madinah sehingga hadis-hadis Nabi banyak bertebaran di kota di kota Madinah. Sehingga kalau ingin mencari hadis banyak di kota Madinah. Dengan begitu banyaknya hadis yang tersebar di kota Madinah sehingga setiap hukum mudah diambil ya, bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu, kenapa? Karena ada dalil-dalilnya. Dadil ada madrasah yang kedua yang disebut dengan madrasah tu ahli ra'yi. Madrasah penggunaan akal yang itu adanya di Irak ya Irak yang sahabat yang ke sana cuma sedikit di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berdakwah di sana sehingga hadis-hadis yang ada di sana cuma sedikit sementara banyak permasalahan yang timbul di Irak terutama ada di sana juga peradaban Persia di sana Persia peradaban yang maju terkala itu sehingga banyak masalah-masalah yang timbul sementara hadis-hadis yang mereka miliki tidak banyak dari situ Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Dijadikan bahan olok-olok, bukan oleh orang awam, tapi dari tokoh-tokoh agama yang mengaku bermadhab syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah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 mereka bermusik-musik ya. Bahkan musik dijadikan sebagai sarana dakwah atau musik dijadikan sebagai sarana ibadah bertasyabbuh dengan orang-orang Nasoro. Contohnya juga disyariatkannya cadar menurut mazhab Syafi'i. Contohnya juga haramnya rokok. Ini juga telah dijelaskan dalam mazhab